Február elsején. Drága nyaki lábapó. nem volt neked valaha egy édes kicsi lánykád, akit zsenge gyermekkorában a bölcsőjéből elloptak? Lehet, hogy én vagyok az az elveszett gyermek. Milyen regénybe érülő érdekes megoldás lenne ez, ugye? Igazán ettanetes dolog, hogy az ember semmit, de egyáltalán semmit se tudjon származásáról, bármilyen izgalmas és romantikus is az egész. Annyi, annyi eshetőség lehetséges. Nincs kizárva, hogy nem is vagyok amerikai. Egy egész ember van, akinek nem ez a hazája. Lehet, hogy egyenes leszármazottja vagyok a régi rómaiaknak, és az sincs kizárva, hogy a vikingektől származom. Lehetek egy spanyol grandleánya, vagy egy száműzött törosz már gyermeke, és jog szerint szibériai számkévetésben kellene szenvednem, de éppen úgy cigánygyerek is lehetek. Talán az is vagyok. Olyan csodálatosan kalandos a természetem. Bár eddig még nem volt alkalmam ezt a kalandosságot érvényre juttatnom. Nem tudom, hallottál-e botrányos viselkedésemről. Arról, mikor egyszer megszöktem a Lelenc házból, mert megbüntettek süteménylopásért. Be van vezetve a nagykönyvbe, hogy minden párthogó elolvashassa. De igazán, apokám, te mi egyebet tettél volna? Ha téged, mint kilenc éves, kiéhezett kislányt az éléskamrába küldenek, hogy tisztítsd meg a késeket, és a süteményes tál éppen a kezed ügyébe esik, és magadra is hagynak. Hát, talán te se volna mást, mint hogy villámgyorsan egy kis süteményt él magadnak. És mikor aztán karodnál fogva kiráncigálnak az éléskamrából, és megtépik a füledet, meg elparancsolnak az asztaltól, mikor a pudingra kerül a sor, és mikor a többi gyereknek azt mondják, hogy mindez azért van, mert tolvaj vagy, akkor tudom, te is világáll szaladtál volna kétségbeesésedben. Én pedig össze-vissza csak négy mérföldet szaladtam. Akkor rámakadtak és visszahoztak. Egy héten keresztül, nap-nap után, kötöttek egy sötét udvar szölöpéhez, akár csak egy harapós kutyát, míg a többi gyerek kül volt a szabadban. Ó, drágám, most megszólalt a kápolnába hívó harang, ha onnan kijövünk, akkor bizottságűrésre kell mennem. Olyan szomorú vagyok, mert az volt a szándékom, hogy ma egy nagyon vidám levelet írok neked. A véderzén. Serapókám. Pax Tibi. Judy. Ú-i. Egy dologról szentül meg vagyok győződve. Kínai. Nem vagyok. Február 4-én. nyaki lábapó. Jimmy McBridge küldött nekem egy Prystoni zászlót. Olyan nagyot, hogy a szoba egyik sarkától a másik ígér. Nagyon megtisztelőnek érzem, hogy gondolt rám, de hát őszintén szóval nem tudom, mi a csodát tudok én ezzel a zászlóval kezdeni. Sally és Julia nem engedik, hogy kitűzzem. A szobánk bútóra ebben az évben vörös. Magad is elképzelheted, milyen óriási hatást váltani, aki ez a narancssárga fekete faldísz. De mert olyan csinos, meleg és puha anyag, hát sajnálnám félredobni. Nem volna célszerű, ha fürdőköpeny készítenék belőle magamnak? A régi fürdőköpenyem úgyis éppen szétmállott a múltkori mosás alkalmával. Legutóbbi leveleimben teljesen felhagytam azzal, hogy tanulmányi előmenetelemről tudósítsalak. Megnyugtatlak. Noha ez leveleimből nem tűnik elégé, de időmnek legnagyobb részét mégis tanulással töltöm. Hiába, nagyon zavaró dolog az, ha az embernek öt különböző tárgyból kell egyszerre vizsgára készülnie. A tudomány útja, mondja a kémia tanárunk, a részletek szenvedélyes és kínosan pontos megfigyelése. Én csak egyet tanácsolhatok, mondja a történelem tanár. Ne forgácsolják szét energiájukat azzal, hogy a részletekbe belemélyednek. A fő dolog a nagy áttekintés. Minden csak nagy vonásokban kell tudni. Mindebből láthatod, hogy milyen ügyesen kell az egyensúlyt fenntartanunk a vegytan és a történelem között. Őszintén szólva, én a történelmi módszert kedvelem jobban. Ha azt mondom, hogy ódító Vilmos 1492-ben jött át, és Kolumbusz 1100-ban vagy 1066-ban az időben volt fedezte fel Amerikát, ez igazán olyan részletkérdés, amitől a tanár úr nyugodtan eltekinthet. Az embernek gondtalan és nyugodt érzése van a történelemfelelésnél, amit a vegytára bizony nem lehetne ráfogni. A hatodik órára csengetnek, le kell szaladnom a laboratóriumba, hogy utána nézek a savaknak, a sóknak és a lógoknak. A vejtani munkaköpenyembe akkora lyukat égettem sósabval, mint egy jókora tányér. Ha az elmélet igaz, akkor sem ezt a lyukat jó erős amóniákkal, nem igaz? A vizsga jövő héten lesz. De csacsi, aki fél tőle! Örök ki a tied! Judy. Március 15-én Drága nyakig lábapó. Márciusi szél folydogál, és az égen nehéz, sötét felhők úsznak. A varjak olyan hihetetlenül nagy csapnak a fák között. Olyan felvillanyozó, megrészegítő, vidám hívó hang ez. Az ember a legszívesebben oda csapná a könyveit, és kirohanna a szabadba, hogy versenyt fusson a széllel. Vadászatot játszottunk múlt szombaton öt mérföld körzetben a környéken. A rókák, Három leány és egy szakajtóra való konferti képviselte ezúttal ezt a nemes vadat, egy fél órával előbb indultak, mint a vadászok, nekik szám szerint huszonheten voltak. Én is egyike voltam a huszonhétnek. Nyolcan közben lemaradtak, így számunk 19re fogyott. A nyom a dom felé vezetett a búzaföldön keresztül, be az iszapos talajba, ahol csak lépésről lépésre tudtunk előre jutni. Sokan közülünk elhiheted, bokáikázoltak a sárban. Aztán ráadásul még el is vesztettük a nyomot, és teljes 25 percig kellett az iszabban vesztegelnünk. Aztán újra megtaláltuk, és követtük rohanva fel a dombra néhány erdőn keresztül. Aztán meg egy szénagyűjtő kunyhó ablakán. A kunyhó minden altraja be volt zárva, ablaka meg olyan magas és keskeny volt. Ez nem valami tisztességes dolog, ugye? Nem mi nem másztunk be csak körüljártuk a kunyhót, végre megleltük a nyomot, egy alacsony kerítés szélén. A rókák azt hitték, hogy ez a kunyhó lesz az a hely, ahol teljesen elvesztjük majd a nyomokat, de tévedtek. Egyenesen előre törtettünk a mezőségeken át, pedig most már bizony nagyon nehéz volt a nyomot fellelni, mert a konfetti nagyon nagy távolságokban, és nagyon gyéren feküdt a földön. A megállapodás szerint hat lábnyi távolságban kellett volna, de ez a leghosszabb hat láb volt, amit életemben láttam. Micsoda izgatott rohangászást rendeztünk? De végre is, két órai fáradtságos hajsza után fölleltük róka a Kristály Spring konyhájában. Ide szoktak betérni a kollégiumi növendékek ródiukkal, a sétáik alkalmával egy kis jóízű láncocsirke ebédre és friss túros süteményre. Ott ült a három róka, egész kényelmesen, és tejet, mézet, meg fogyasztott. Nagyon meg voltak lepve, mikor megláttak bennünket. Mert nem hitték volna, hogy ilyen messzire követni fogjuk őket. Úgy gondolták, a szín a kunyó ablakánál majd megakadunk. Mind a két párt azt vallja, hogy győzött. A rókák azért, mert szabály szerint hat láb távolságról kellett volna őket észrevennünk, mi meg azért, mert megtaláltuk őket, mielőtt még a kollégiumi taglőletre értek volna. Én szentül meg vagyok róla győződve, hogy a mi részünkön van az igazság. Ugye te is? De bárhogyan is van, valamennyien letelepedtünk, mint a sáskák Asztalra, székre, ládára, zsámolyra és mézért üvöltöttünk. Nem volt elég méz, nem sis Krisztály Spring, ezt a vetszűző nevet találtuk ki számára, valójában Mrs. Johnson a neve. Hozott egy nagy köcsög vár, és egy kanna szörpött szörpöt, meg három barna kenyeret, és farkasétvágyal estünk neki az ételnek. A kollégiumba nem is mentünk vissza, csak fél hétre. Szóval teljes fél órával elkéstük a rendes vacsoraidőt. Egyenesen az asztalhoz ültünk, úgy, ahogy voltunk, és változatlan vágya lettük meg az elénk rakott ételeket. Ezen az estén nem mentünk a kápolnába, viharver, cipünk, önmagunkban is mentségül szolgált elmaradásunkra. Hát, még a lábunk! A vizsgáimról még nem írtam neked. Valamennyit könnyedén letettem. Most már tudom a titkát annak, hogyan lehet a bukást elkerülni. Mégsem lesz kitűnő rendű diplomám. Gólya átkozott latin és geometria vizsgája miatt, te. Mit számítanak a körülmények, az ember boldog? Ez egy klasszikus idézet. Apropó, klasszikusok. Olvastad már a hamletet? A ha ne talántám még, nem olvastad volna, pótold rögtön. Borzasztóan izgalmas. Épp eleget hallottam már Shakespeare nagyságáról, de azért sose tudtam, hogy ilyen kitűnően tud írni. Megvoltam róla győződve, hogy nagyobb a híre, mint ami miók szerint megilletné. Egy kitűnő játékot találtam ki, még abban az időben, mikor először kezdtem olvasni. Este, ha lefeküdtem, elalvás előtt, képzeletben átváltoztam azzal a személyé, akiről éppen aznap olvastam, és aki a könyvből természetesen a legjobban érdekelt. Ebben a percben éppen Ofelia vagyok. És micsoda körültekintő Ofélia! Azoni parkodom, hogy hamletet szórakoztassam, kényeztessem, dédelgessem. És gyengét kezekkel meleg kendőbe polyázza a nyakát, amikor éppen meghűlt. Teljesen kigyógyítottam őt melankóliájából, a király és a királynő meghaltak, szerencsétlenül jártak a tengeren, temetésre szükséges, és így Hamlet meg én egyedül és békésen uralkodunk Dániában, mindenféle egyötrődés nélkül. Gyönyörűen elvezetjük az országot, Hamlet a kormányzással foglalatoskodik, én meg jótékonykodom. Éppen most alapítottam egy lelent első osztályú árvák számára. Ha te vagy a pártfogók bármelyike megkívánja nézni, szívesen állok rendelkezésetekre, és kalauzolom. Azt hiszem, találsz majd újításokat, amelyek elnyerik tetszésedet. Jegyeimről biztosítva önt maradok tisztelettel, Ofélia Dánia királynője.